Radio Energy, podcast-arkisto-osoitteessa www.energy.fmp. Heat Music Only. Dani, Ootko sä varastanut mun auton? Mitä? Oletko sä varastanut mun auton, hei? Kuka siellä on? Minkä takia sinut on nähty ajavan mun autolla? M Millä autolla? Ja sut on ajavan mun Fiatilla. Olen ajanut Fiatilla. Niin, ja se on mun auto. Se on multa marraskuun alussa varastettu. Mulla on kuitit siitä kyllä, että on autoliikkeessä ostettu. Missä se on nyt? No se on mulla kotona. Miten se voi olla mahdollista? Siis se on herran josta se on mun auto. Ymmärrätkö se yhtään nyt, mistä mä puhun? Joo. Sä olet ajanut mun autollani, mulla on aivan yksi helveti hailee, mistä sä oot hankkinut sen auto ja, ja, ja mitä papereita sulla on siitä. Mutta se on multa marraskuussa varastettu auto ja nyt mä oon kuullut, että se on jossain helvetin kirkkonummella. Ja mistä päin sä No mä oon Seinäjoelta itte. No poliisille ilmoittanut? No totta kai mä oon poliisille ilmoittanut, mutta eihän ne mitään Muutama muutamaton arvoisia autoja rupee mistään ettimään. Oo... Oot... se ei oo mun ongelma. Sä oot ostanut varastettua tavaraa ottamatta selvää, onko se varastettua vaiko eikö. Sekin on rikos Suomessa, jos mä mun käsittääkseni. Just, Nyt kuule on... paremmin homma toimii sillä tavalla, että... minä Mut kuinka se on saatu sitten autoliikkeen nimiin? No sitä mä en tiedä, mikä ihme autokauppa, sulla on jotain ihme trokarikauppia Juste, te olit itse Seinäjoelta. Mä olen itse Seinäjoelta. Hmm, tota hei, tehdäs tälle. Mä pääsen tuossa 4-5 viiden aikaa töistä. Hyvä. Niin mä käyn tuossa polisaisemaan vähän kysäisemässä. Mä olen nyt jo ajelemassa sinne Kirkkonummele päin. Että tota... Mä olen nyt tässä kohtapuoliin Tampereella. Mun kestää tästä tulla semmonen parisen tuntia sinne. Oksaa sä jossain töissä nyt vai missä olen sä olet? töissä. Niin. Jos mä tulen kuule sinne ja ruvetaan siinä vaiheessa katsomaan sitten vaikka pihalla, että miten tämä homma ja ketä sillä autolla sitä lähtee. En minä rupea pelleille siitä, että mä oon kaksi kuukautta mettästänyt tätä mun autooni. Joo. Niin. Ja nyt mä sen löydän ja sä rupeat selittää mulle, että sä pääset neljä aikaan töistä. Mua ei sun työaikas kiinnosta kuule yhtään, tiedäkö? Hmm. Annas, kun mä mietin. No mä soitan sinne poliisille, niin se saatat käymään täällä itse paikalla. Soitetaan, soitetaan poliisit ja soitetaan vielä ariki selvittelemään tätä tilannetta lisää. Kuka se on? Kuule, mä näytän sulle Arin, se on mun Saksanpäimen koira. Naurattu on toisella linjalla parhaillaan. Oikeesti? Oliko sellainen tilanne, että kaveria vietiin 6-0? Kyllä. Kyllä, meitä oli vähän ihan. Luulin jo. Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrg.fi.